і трактувала життєві події зовсім не так, як і є насправді. Галочка виглядала мамі смішною, і коли та вкотре ляпала якусь дурницю, мама червоніла і пропонувала їй кави. «Вчора Коля так напився, що ліс рачки зробити додому», – реготала Галинка. «Приліз додому, а в нього штани на колінах подерті. Я питаю, чого штани на колінах подерті? А він мені каже, я був у церкві». І з таким реготом, що дзвонили шипки. — Галиночко, хочеш кави? — червоніла мама. — А що, вже не виганяйте? Я штани зашила і буду ходити. А що, Коля, будеш у подартих штанах ходити? — Буду, — слухняно бурмотав Коля і підливав у келиш обгорілки. — От, а Іван, її старший син, спить із дівчинкою. — Та звідки ти знаєш, що спить? — обурювався Коля. — Спить? — я їх застала. Але нічого, вже дорослий. Але били ж дитину не зробив. — Як буде весілля? — намагалась загнати розмову. Врусло пристойності мама. «Яке весілля! Це таке пробне спання! Несерйозно! Нехай вчиться, що куди пхати!» І заходилась реготом. «А що, хіба не так?» «Так», кивала мама. «Вони в мене такі турки, такі турки, якби ти тільки знала, що не зварю, все з'їдять за один раз. Я їм кажу, турки схаменіться, лишіть щось на пізніше, що будете ввечері їсти. Та ж є такі люди, які їдять делікатно, потрохи». А ці, як скажені вовки, і яйця жарять, куплю десяток яєць, за день вже нема, всі вжарять, так люблять яйця. У Галинки була собака, сука, велика лінива німецька вівчарка. Називалась вона псиця, вже тільки за це Галинку можна було менше поважати, ніж себе. Галинка завжди дарувала мені найнепотрібніші речі. Я дуже ними тішилась, бо непотрібні речі справляють враження достатку і можливості вибору. Білі бантики, білі мережені комірці, біла блуза зі штучного шовку, вкрито гиткенькими заводськими аплікаціями. Білі сітчасті рукавички, все біле, білосніжне. А потім у самому кінці Галинка подарувала мені розкішну сукенку до щиколоток, на етикетці якої писало «Стіль для беременних». Мама забрала її собі піднічну сорочку. Після того, як Галинка разом зі своїми турками на швидку вдягається і зникає до наступного 25 січня, мама ще довго сидить на кухні перед неприбраним спорожнілим столом і повторює. Ну як можна було назвати собаку псицею? Ну як? Розділ п'ятий. Перша вода. Я ніколи не була самотня. Зі мною завжди були мої самодіяльні гуртки, секції, школи і клуби тітячого дозвілля. Я ходила одночасно окремо на аеробіку, народні танці, малювання, вишивання, шиття, легку атлетику, англійську мову, ритміку, дзюдо, ушу, синхронне плавання, лижі, макраме і навіть у клуб любителів домашніх тварин. У результаті я все спробувала і нічого не навчилась. Я не вмію танцювати, малювати, битися, бігати, шити, вишивати, говорити іноземними мовами, плести макраме, ходити на лишах і любити домашніх тварин. Зате я ніколи не була самотня. Зі мною завжди були мої тренери і вчителі. Багато у чому я подавала великі надії. Легка атлетика і танці були мені недоступні через зайву вагу. Вчителька танців стара, неприємна і, до речі, 100-кілограмова бабенція сказала мені так. «Ти танцюєш дуже добре, з тебе могла би вийти велика танцюристка, але я не можу зарахувати тебе до нашого колективу «Смирічка», бо ти товста». Я обізвала бабенцію «свинею», і на кілька тижнів залягла в нору депресії. Було справді погано. Я нічого не їла, обмацувала свій жир на животі і дивилась перехожим на вулиці в очі. У мене на чолі чорним фломастером було написано «Люди, вибачте мені, що я така товста». Війшло до того, що по дорозі в гастроном мене перестрів якийсь незнайомий хлопчик і крикнув «Дівчинка грубата!» Як таке можна крикнути незнайомій і взагалі «Будь-якій людині, я не знаю». Не було іншої ради, як записатись на гурток «Дзюдо». Відвідування клубу любителів домашніх тварин закінчилося для мене доволі несподіваним і глобальним відкриттям. Виявилося, що з усіх існуючих тварин я люблю лише дощових черв'яків. Коли інші діти захоплено розповідали про своїх чотириногих або перенатих улюбленців, я вклинювалась лише з коротенькими описами дощових черв'яків, детальними інструкціями, де і коли їх можна знайти найбільше – і запевнення ми в тому, що цих чудових підземних мешканців можна топтати і розгрупувати скільки завгодно. Вони не те, що не мруть, але й подвоїться у кількості. А все через те, що я дуже багато часу проводила на асфальтах.